דברי הימים א', פרק י"ז ויהי כאשר ישב דוד בביתו, ויאמר דוד אל נתן הנביא, הנה אנוכי יושב בבית הארזים, ואהרון ברית ה' תחת יריעות. ויאמר נתן אל דוד, כל אשר בלבבך עשה, כי האלוהים עמך. ויהי בלילה ההוא, ויהי דבר אלוהים אל נתן לאמור. לך ואמרת אל דוד עבדי, כה אמר אדוני, לא אתה תבנה לי הבית לשבת. כי לא ישבתי בבית מן היום אשר העליתי את ישראל עד היום הזה, ואהיה מאוהל אל אוהל וממשכן. בכל אשר התהלכתי בכל ישראל, הדבר דיברתי את אחד שופטי ישראל, אשר ציוויתי לראות את עמי, לאמר, למה לא בניתם לי בית ארזים? ועתה, כה תאמר לעבדי לדוד. כה אמר אדוני צבאות, אני לקחתיך מן הנוה, מן אחרי הצון, להיות נגיד על עמי ישראל. ואהיה עמך בכל אשר הלכת, ואחרית את כל אויביך מפניך, ועשיתי לך שם, כשם הגדולים אשר בארץ. ושמתי מקום לעמי ישראל, ונטעתי הוא ושכן תחתיו, ולא ירגז עוד, ולא יוסיפו בני עוולה לבלותו, כאשר בראשונה. ולמימים אשר ציוויתי שופטים על עמי ישראל, והכנעתי את כל אויביך, ואגיד לך, ובי תבנה לך אדוני. והיה כי מלאו ימיך ללכת עם אבותיך, והקימותי את זרעך אחריך, אשר אהיה מבניך, ואכינותי את מלכותו. הוא יבנה לי בית, וכוננתי את כסאו עד עולם. אני אהיה לו לאב, והוא אהיה לי לבן, וחסדי לא אסיר מאמו, כאשר הסירותי מאשר היה לפניך. והעמדתי הוא בביתי ובמלכותי עד העולם, וכסאו יהיה נכון עד עולם. ככל הדברים האלה, וככל החזון הזה, כן דיבר נתן אל דוד. ויבוא המלך דוד, וישב לפני אדוני, ויומר, מי אני אדוני אלוהים, ומי ביתי, כי הביא אותני עד הלום? ותקטן זאת בעיניך, אלוהים, ותדבר על בית עבדך למרחוק, וראיתני כתור האדם המעלה, אדוני אלוהים. מה יוסיף עוד דוד אליך לכבוד את עבדיך, ואתה את עבדך ידעת? אדוני, מעבור עבדך וכליבך עשית את כל הגדולה הזאת, להודיע את כל הגדולות. אדוני, אין כמוך ואין אלוהים זולתך בכל אשר שמענו באוזנינו. ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ, אשר הלך האלוהים לפדות לו עם? לסום לך שם, גדולות ונוראות, לגרש מפני עמך אשר פדית ממצרים גויים. ותיתן את עמך ישראל לך לעם עד עולם. ואתה, אדוני, היית להם לאלוהים. ואתה, אדוני, הדבר אשר דיברת על עבדך ועל ביתו, יאמן עד עולם, ועשה כאשר דיברת, ויאמן ויגדל שמך עד עולם, לאמור, אדוני צבאות, אלוהי ישראל, אלוהים לישראל, ובית דוד עבדך נכון לפניך. כי אתה, אלוהי, גלית את אוזן עבדך לבנות לו בית, על כן מצא עבדך להתפלל לפניך. ואתה, אדוני, אתה הוא האלוהים, ותדבר על עבדך הטובה הזאת. ואתה, הואלת לברך את בית עבדך, להיות לעולם לפניך. כי אתה, אדוני, ברכת ומבורך לעולם.